Поки я стояв дивлячись, один з мечників махнув рукою, сигналізуючи про закінчення бою, Опустив зброю, чоло і відійшов у бік. Його суперник виглядав ще порівняно свіжо, і я вирішив скористатися нагодою провести невеличкий тренувальний двобій. Підійшовши до них ближче, показово всміхнувся і назвав «Я корі з каври, стежив за вами, і мені сподобалося, як ви б'єтесь». Тоді обернувся до чорнявого здоровила, котрий з насмішкуватим виглядом, Перезернувся зі своїм напарником, який відпочивав і заптав. «Не хочеш пофехтувати зі мною, поки твій друг відпочине?» Не припиняючи всміхатися, він пальцем показав собі народ опісля на вухо. Я повторив запитання кількома різними мовами, однак він усе одно мене не зрозумів. Тоді я показав на меч. Потім по черзі наздоровила на себе і нарешті до нього дійшло, чого добивається. Його низький, зріст партнер протягнув мені свого меча. Йому, схоже, сподобалося те, що я пропонував. Я взяв у нього меч. Він був трохи коротшим і важчим, аніж мій, Грейс Вандер. Грейс Вандер це мій меч, і тут я вперше згадую про нього. Він заслуговує на окрему розповідь, але не певен, що варто говорити про нього тепер, коли ви ще не знаєте всіх перепетій, котрі змусили мене обрати ту дорогу, на яку я став. Ну, принаймні, тепер. Почувши цю назву, вже точно знатимете, про що мова. Я зробив кілька помахів, щоб рука звикла до меча. Зняв плащ, відкинув його в бік і зайняв оборонну позицію. Мій візаві пішов у наступ. Відбивши його напад, я зробив контрвипад. Супротивник відбив мій удар і знову перейшов у атаку. Я вдруге відбився від нього, зробив оманний рух і кинувся у наступ. За 5 хвилин двобою зрозумів, що мені протистоїть гідний суперник. Однак я зрозумів і те, що володіє мечем краще за нього. Супротивник двічі зупиняв бій і просив іще раз показати деякі рухи, які я застосовував. Схоплював він їх на літу. Хвилин через 15 воїн почав широко всміхатися. Мабуть, це була та межа, досягнувши якої більшість його супротивників просто не мали сил протистояти такій навалі, якщо, звісно, їм пощастило протриматися цей час, бо витривалість оздоровлення була надзвичайна. Коли збігло 20 хвилин, усмішку змінило здивування. Зрештою, воно й зрозуміло – чи міг би хтось, поглянувши на мене, бодай подумати, що я протримуюся стільки часу та ще й у бою з умілим суперником? Але що може знати простий смертний про можливості того, хто народився в Амбері? Коли ми билися вже 25 хвилин, суперник умився потом, одначе продовжував фехтувати. Мій брат Рендом виглядом та поведінкою нагадує астматичного підлітка, проте із ним ми якось фехтували 26 годин із гаком намагаючися з'ясувати, хто з нас протримується довше. Якщо вас цікавить результат цього бою, то скажу, що першим припинив його я. Річ у тому, що наступного дня мав важливу зустріч, і мені не хотілося виглядати на ній втомленим. Якби не та зустріч, ми фехтували б ще довше. Тепер дарма, що не був готовий до подібного дійства, знав, що можу знесилити сьогоднішнього супротивника. Як не крути, а він такий проста людина, звичайнісінький смертний. За півгодини, коли він почав важко дихати, а його реакція притупилася, стало зрозуміло. Ще кілька хвилин, і воїн мене розкусить. Тоді я підняв вільну руку, меч опустив до землі, як це робив мій попередник. Зупинивши бій, суперник кинувся до мене і міцно обняв за плечі. Я не второпав із його балаканини ні слова, проте зрозумів, що він був задоволений розминкою, як і я. Після цього двобою мене трохи нудило, Відчуття несприємних однак я пам'ятав, що це тільки початок дороги, і дав собі слово сьогодні займатися доти, доки вистачить сил, увечері наїстися до схочу, вночі як слід відіспатись, а вранці почати все знову. А потім пішов до лучників. Освоївшись серед них, я позичив там лук і використовуючи трипалий хват, висадив по мішенях близько сотні стріл. Трипалий хват – спосіб захоплювати і натягувати тятиву лука при стрільбі трьома пальцями вказівним, середнім та безіменним. Вийшло непогано. Після стрільби з лука певний час спостерігав, як вершники орудують піками, щитами та булавами. Надивившись, пішов собі далі і став споглядати тренувальний рукопашний бій. Я попросився до цих воїнів, і, коли вони мене прийняли, подолав одного за одним аж трьох суперників, і тільки після рукопашної почувся по-справжньому втомлене. Я був як вичавлений лимон. Спітнілий, засапаний, важко опустився на ослінчик у затінку. Всі мої думки крутилися навколо ланца, данило на майбутній вечері. Хвилин через десять я повернувся до відведених мені апартаментів і ще раз прийняв ванну. До того часу встиг зголодніти як вовк, тому й вирішив піти пошукати обіду, а якщо пощастить, то й вивідати щось нове. Щойно я вийшов зі спальні, як мене перестрів охоронець, той самий, який учора відводив мене спати. Привітавшись зі мною, він сказав, Коли задзвонять до обіду, лорд Ганелон чекатиме, щоб ви прийшли до нього і розділили з ним обідню трапезу. Подякувавши за люб'язне запрошення, я запевнив, що прийду неодмінно, і повернувся до себе. Впавши на ліжко, я провалявся аж до обіду. коли вдарив дзвін, пішов до господаря замку. Тіло моє починало ломити від болю, на мені красувалося кілька свіжих синців. От і чудово, подумав я, нехай усі вважають, що я старіший, аніж насправді. Коли постукав у ганелонові двері, мені відчинив молодий паш. Ще один паш чаклував над столом та біля вогнища. І коли я зайшов, перший паш узявся допомагати своєму товаришеві накривати стіл. Ганелон у зеленій сорочці в зелених штанах і зелених чоботах, оперезаний зеленим поясом, сидів у кріслі з високою спинкою. Він встав на зустріч, привітався. «Мені, сар Корі, вже доповіли про ваші сьогоднішні екзерсиси», – мовив він, потискаючи мою руку. «Після такого якось сильніше переймаєшся вірою в те, що ви змогли пронести ланса стільки часу. Мушу визнати, маєте набагато більше міцності, ніж можна подумати, бачачи вас». Не сприйміть як образу. Я всміхнувся. Ну, та що яка ж це образа? Та він запропонував мені сісти, дав келих світлого вина. Як на мій смак, воно було надто солодке. Зустрівшися з вами вперше, я подумав би, що вкладу вас однією лівою. Однак винесли Ланса на руках аж п'ять лів, а другою порішили двох бридких котя. І ще Ланс розповів мені про керн, який ви склали з величезного каміння. «До речі, як він почувається?» – урвав я Ганелона. Довелося виставити в спальні варто, щоб примусити його відпочити і набратися сил. Цей здоровило намагався встати з ліжка і піти по табору, але Богом клянуся, Ланс не вийде зі спальні раніше, ніж через тиждень. «Тобто його здоров'я поправляється?» Ганелон ствердно кивнув. «Тоді за повернення Ланса встрій!» «За це я випів!» «Ми випали вина!» І Ганелон сказав. Якби моє військо складалося з таких людей, як ви і Ланс, усе було б зовсім інакше. «Що все?» Маю на увазі коло і його хранителі», – пояснив Ганелон. «Ви про них ще не чули?» «Ланс щось казав, але мало». Один паш вартував біля великого кавалка яловичини, що смажився на слабкому вогні. Час від часу він повертав вертел і сприскував м'ясо вином. Коли запах не долинув до мене, у животі моєму завурчав. Ганелон усміхнувся. Другий паш пішов на кухню по хліб. Ганелон довгенько сидів мовчки. Він допив перший килих і налив собі другий. Я неквапно квапно досьорбував перший. «Що вам відомо про Авалон?» – нарешті запитав Ганелон. «Якщо чесно, то не так уже й багато», – відповів я. «Чув колись пісню бродячого співця. Там, де тече свята ріка, сиділи і плакали ми». Де ти наш славний аволон, пропавтий у хмарах пітьми. В наших руках лежать мечі, затуплені в лютих боях. Повісили ми свої щити, ген на столітніх дубах. Вежі сріблясті, гострі шпиль, усе потонуло в крові, скільки до Аволону миль, і жодної, і всі. Текст цієї балади містить алюзії на біблійний псалом. Над річками вавилонськими сиділи ми та й плакали, згадуючи про Сіон. На вербах у ньому повіс... повісили ми свої арфи і на дитячу народну англійську пісеньку «Скільки миль до Вавилона?» «How many miles to Babylon?» «Невже Авалон справді пропав?» – запитав Генелон. «Гадаю, співець був трохи не в собі, а стосовно Авалону, то про нього нічого не знаю. Просто пісня причеплива, от і згадалася мені». Генелон, відвернувшись, кілька хвилин мовчав. Коли ж він нарешті заговорив, голос його звучав інакше. «Авалон!» Була колись на Білому світі така країна, і я у цій країні жив. Давно. Багато років тому. А те, що Авалон пропав, чую вперше. «Як же вас занесло з Аволона аж сюди?» – поцікавився я. «За це маю дякувати Корвіну з Амбера, тамтешньому правителю і Чародієві. Цей Корвін віз мене крізь морок та безумства і покинув тут, на страждання і на погиби. Натерпівся я тут, що й казати» а скільки вже разів був на волосок от смерті? Хотів відшукати дорогу назад. Та в кого не спитаю про Авалон, ніхто ні сном, ні духом. У кого тільки я не запитував. І в Чаклуні, і навіть в однієї тварюки з кола, перш ніж ми її порішили. Ніхто й гадки не мав, що то за Авалон, і як туди проїхати. Точнісінько, як у тій пісні. Скільки до Авалону миль, і жодної, і всі. А ви не пам'ятаєте, як звали того співуна? На жаль, ні. А та кабра, з якою ви родом, вона де? Далеко на Сході, за багато морів, пояснив я. Далеко-далеко звідси. Це острів королівства. А чи можна якось зробити так, аби воно допомогло нам військом? Я заплачу щедро. Я заперечливо похитав головою. Це маленьке королівство, воно ніколи не мало великих армій. А на те, щоб доплисти туди, треба кілька місяців. І ще кілька місяців на дорогу назад. Окрім того, про службу за гроші там зроду віку не чули. Та й не такі місцеві жителі воєвничі, щоб е, робити з них наймінці. Як же миролюбний нарід міг породити такого воїна, як ви? запитав Ганелон і знову зміряв мене пильним поглядом. Я спокійно продовжував пити вино. Ну, до зброї мені не звикати, відповів. Свого часу вишколював Королівську гвардію. А якщо я запропоную вам піти на службу до мене? і зайнятися вишколом моїх воїнів. «Що ж, мабуть, залишусь у вас на кілька тижнів, позаймаюся з ними», – пообіцяв я. Він легенько кивнув, тоді ледь усміхнувся міцно стуленими губами і мовив. «Сумно слухати пісню про те, що Аволон пропав. Та якщо він пропав, то і того, хто вигнав мене з Аволону, теж, напевне, нема серед живих». Він осушив келих. Таки дочекався цей чортяка свого часу, коли вже й і він не міг собі зарадити, замислено протягнув Ганелон. Хоча не велика, а все-таки втіха. Що ж, тоді в нашій війні проти тих пекельних тварюк можна на щось сподіватися. Вибачте, озвався я гадаючи, що саме час це сказати, але якщо ви маєте на увазі Корвіна Замбера, то він, коли все сталося, залишився живим. Келих хруснув у руці Ганелона.